kans as jy dit vat of as jy dit waag dan. Baie welkom aan allemaal wat ingeskakel is op hierdie derde dag van juli 2020. Ons het laatst week vrijdag die elfte program uitgesaai van ons Op die Horizon program met die onderhoud van KC die Alipad van Spanje af. En volgens die terugvoer het, het baie goed afgegaan. Die luisteraars is oor die algemeen baie beindruk met die uitstekende talent wat op die horizon sit in Inloer, en wanneer hulle binnenkort grootname in die muziekbedrijf gaan word, kan jy sê ons het eerste op Net Radio SA gehoor. Baie dankie aan Stabus Productions, wat my op hoogte hou met nieuwe talent, en ook van tyd tot tyd vir my onderhoudereel met hulle hordes nieuwe kunstenaars. Dankie Lies aan jou span mense. Rat, sê terug kopieskoene uit en luister lekker na ons talent wat ons vandag vir jylle opdus Een baie talentvolle sangeres wat ek vanmiddag aan jylle wil voorstel is Delmerie Oosthuizen sy is van die moot wat soos ek verstaan in verheeuwe gebied in Pretoria so recht laan view is Goeiemiddag en baie welkom in die program delmarie Hoi, uh, leuk weg en hallo alle luisteroers. Ons wil gewoon lekker samt julle te keir. Ek geloof ons gaan. Jou langsseling in muziek, ek verstaan jou pa was ook een muzikant wat in kerkorkeste en ook in verskye ander groepen opgetreed. Het jy ooit sam met hom opgetreed? Ja, baie. Ons het baie sam met hom opgetreed en sam die orkeste sam met hom ge gesing en um, natuurlijk ook in die kerkkore en kerkorkeste daar het ons ook gesing Uh, so ek kom al lang pat van dat ek klein was, my so 10, 11, 12 jaar oud, is ek al bezig met die singerei. Is, uh, is jy met al die jare van die pretoria omgeving, waar het jy skoolgegaan om groot geword? Ek kom oorspronkelijk van Springs af, ek is in die Vare Oosthospital in Springs geboore, uh, ons het geblij in Springs, tot en met ek groot, ehm, um, 6 was, het ons hierna toegetraak, door dit toegetraak, uh, ja, dit is vir ons, ons is maar deel, gedeelde 2, ons van die oost, van, van die oostrand af, en dan van hierdie kant af. Dit is... Wat een school was jy ja. op in Springs? Oh, was in Moris daar, hm. gewees, en um, dit was een baie lekker school het was te Eken Springs gebly baie jare terug ek praat nou hier van die uh, vroeg 50s <laughs> uh, wat seken uh, dinges uh, selekion park geweest daar is cool ja. Ja. ja ons is in nou nou is daar wie is hy is meer bytekant springs daar by east en in in wat was jou hoërskool geweest jou skool was ek hier in pretoria en dit was fa onderda Hoe oud was jy, toe jy besluit om commercieel beskikbaar te wees vir optreders? Soos 18 um, het ons begin optrede, uh, commercieel. Het, het jy uh, in enige schoolconcerte deelgeneem of high state votes opgetrede? Wel die schoolconcerte, um, elke jaar, Het was dit geteen. dit was nog, dit was baar baar lekker, hulle het talentcompetitie elke jaar gauw, ek het omdreed elke jaar opweel aan hom. En elke jaar sê gewen? <laughs> nee, gelukkig nie, Daar daarom weer talent gehouden. <laughs> Wat sê jy beskouw as jy grootste prestatie? Jo, my grootste prestatie desver is dat my mysiek nou gespeeld word in um, Friesland dat grens aan Nederland, op een, um, een commissieele radiostasie daar, um, dat uit sy recht orneer beland um, in spad vanaf Spannenberg. Uh, dit is nogal een groot voorrecht en eer vir ons en een groot prestatie ja. wat nie baie mensen recht krijg. Nie. Ja, groot uitbreiding in die richting, ja. Uh, weet bekend. Ja, um, Nou, voor die uitsending begin het, het ek jou gevraag om een speelluis aan te bied van jou verginsteling snitte. Wat is die eerste op die lijst? Laat ons luister. Ek gaan een oorspronkelijke weergove um, van my opzit. Ek gaan ook maak met duisend keer. Uh, dit is die wat ek self geskrijf het en um, opgeneem en gedeemd door André Hartman, van, het, van die Vindersie Stereo en hy speelt ook somtijds op bosveld, so mense kan om daar ook hoor. Kijk, okay, gaan ons net vry voel vry Niemand sê jy sal jou kry Maar ons twee baard ca keer, baie moeiliekie, en selfgecomponeer en prachtige sing dier Delmarie Oosthuizen. Gedeer nie jou opvoerings en optredes, het jy achtergrond orkest of maak jy gebruik van technologie vir begeleiding? Ek gebruik al twee dame of, of um, ek orkest noreg het en of dit een groter venue is, en um, En betekend voel ek om orkeste te gebruik, ander kere is het makkeliker om um, maar met die rekenor aan te gaan en uh, so te gaan. Ek, siel, um, ek, ek syn graag so met orkeste, dit is my baie beter as, as die elektronische goed, maar jy kan nie altyd dit uh, bekostigbaar hol om dit te doen nie. Ja, nie, dit is, uh, is altyd iets missing as daar nie orkest bij ja. optredes. Oké, okay, bij opnames, maak het nie saak nie, maar bij optredes, soek jy, kyk jy mense, so of daar orkest is, en wat elkeen doen. Ja. Um, hoeveel muziekinstrumenten kan jy self bespeel? Jong, my pa het baie probeer om my te leer kitaarspeel, maar ek is, ek is baie laks om te leer. Ek kan so klein bieke speel, maar nie baie nie. Uh, ek is meer geconcentreerd op die sang, ek loos maar die speler en veel mensen wat dit doe, en nee, ek het, uh, miskien, bieke later, miskien sal ek later begin leer om klabberbord uh, te speel, my pa was 14, 30, 35 dagen, toe hy klabberbord begin te speel het. So miskien baie die gok my nog, ja, so is nooit te um, maar ek het nie een groot uh, belangstelling gehad, nog ooit in instrument gespeel so dit sal so maar klaverboord wees as jy moet kies ja so ek moet kies ja. nou wat er genre sê so jy jou self as klassificeer jong kan nie myself klassificeer as genre nie want ek sing alles ek sing van opera, rock, pop country enig ding um, so ek kan nie rechtig klassificeer nie ek kan wel sê waarvan ek die meeste hou en dit is nie noodwendig dit wat ek elke dag sing nie Hmm. ek is baie vir die opera ek dink dit is een baie moeiliker genre om te kan sing, ek dink uit um, baie meer discipline maar ongelukkig kan jy dit nie, nie in elke lewe plek sing waar jy gaan optreed nie ek, um, ek het al so paar ek het nou ongelukkig nie by of sikker goed gaan sing nie ja, nee, ek het al so paar van jou dagelikse of wel klu, voel dageliks van Hans Baier wat opkom op jou Facebook uh, muzieksnitte wat jou opsit uh, kyk en uh, daar is een hele paar daar wat opera uh, gebaseer is en ek dink is fantastisch, jy doen het baie goed Ach, baie dankie Kom ons luister na jy tweede snit wat jy vir ons saamgebring het Kom ons sluit somal aan by die opera en dan genik vir jou een gee met wat opera is en ek um, sal graag vir jy avi Maria laat luister Ok, hier gaan ons vleesmooi uh, Delmarie uh, een duidelijke vertoon van jou diversiteit uh, baie thuis in is uh, country, opera en pop baie goed gedoen waarmee bly die bedrijwig van die ene of voorbereid vir optreders nie? jong, ek en my man het ook al bezig ek het my eie damskoel, en dan het ek nog die um, modelwerk wat ek doen, um, en ek is ook grimeer kunstenaar, ek help die meisjes in model grimeer, um, en dan het ek, uh, uh, ons het een rekenaar voor ons die klienten help, so ons het baie hoek ons virk, ons het nie ons my eiers in een maand nie. Uh, so jy yes die, so IT-moffin. Ja, ons is. Ja. <laughs> um, uh, wat een beroep zou jy graag wou doen, as het nie vir mysiek was nie? Ek is baie, baie gelukkig met het wat ek doen. Um, ek denk niks wat wou gehad het nie. Um, ek is een technische mens, ek is in een baie fantastische um, bedrijf, en ek zou definitief weer een keer rekenaars gekies het as ek moes. So, die rekenaars is maar ook een passie so. Ek sê dit gekies as nie, nie moest nie. Ja, en jy werk van die huis af nie? Ja, ons werk van die huis af. Ach, dit is lekker. <laughs> uh, is dat enige permanente venues waar jy gereeld optree? Da's die deel op klomp, ons het Janss' skuld. Ons het um, kreer restaurant Thieso in Pretoria. Ons het die hele hele klomp um, plekjes waar ons permanent optree of heel gereeld optree wat verskripte klak het is vir mense om buiten te kom. En hoe moet die lockdown? Ongelukkig is alle optreders taboe na met die lockdown. Hmm. Um, so tot in tyd tenwaar hulle die die, um, die lockdown lig kan ons is. nog nie oprede nie. Uh, die gelasjes is nog te streng. Uh, jy sê, Janse skuld, vertel ons meer, waar kom so ongewone naam? Dit is um, Johan Swift, hy Janse skuld begin uh, sy bezigheid, en hy het besluit alles in die lewe as Moshan van Rebeekse skuld, en to mak is hy plek Janse skuld. <laughs> ja. Um, kom ons luister dan nog een muzieksnit ek sal graag vir julle a oorspronkeke country nummerkie vir nou om te luister en sy noem is can't run away from a heartache <tied> drie klanke, ideaal vir uh, dans Je kan nie weghaard loop vir jou hartseer nie, goeie raad. Staan jou grond, veis jou probleme en dan zit gauwer virby. Watse optredes is jou ginstelang optredes? Elke optredes is anders en um Alke optrede gees sy atmosfeer en sy eie geleendhede wat jy krij. Maar as ek moet sê wat my ginsteling is in die privaat funksies. Is dit? Uh, um, waar jy nou lekker kan kuier. Ja. En lekker kan met die mense. Mense ek genie die viersta en die trouwens en die um, verlovings en daag. Het is meer as die, as die gewone optredes omrede jy een tot een met mense werk. Ja, nee, ek geloof, want die meeste van die mense wat ek interview, kies, verkies die uh, nabijheid wat uh, een privaat funksie bied. Ja, mm. nee, dit is definitief, wis les. Mm. Sal jy jou kinders aanmoedig om op te sing, hoekom of hoekom nie? Ja, ek sal, as hulle belang sal, sal ek hulle aanmoedig, ek denk, ons baartalent, en... Um as hulle bedankstel stel, my jongens die het probeer maar hy het bedankstel aan maar miskien tel hy dit weer op soos wat hy groter word en miskien besluit hulle om iets anders te doen. Hm. maar ek sal hulle bijstand los, to soveel geleendhede daarbuiten. Soveel geleendhede maar ook soveel competitie hoor, joh. Dis so, recht ja, maar competitie ja. is altyd een goeie ding <laughs> Amal wil een ster wees en uh, ja, ja. Um, skryf jy en toen set jy jou eiletjies en vanwaar kom die inspiratie, uh, is daar andere wat ook exclusief vir jou liekie skryf? Ja, daar is, um, soos my country nummers is deur Shields geskryf, en ek skryf self, duizend keer is een van my eie, en uh, natuurlijk sal ek, natuurlijk as iemand anders die vir my iets vols dan sal dit is hulle meer welkom, maar ander mense skryf ook, uh, baie keer is dit gedigte wat ons toonset, of ehm, um, as iemand een liedje geskryf het en die wil hom graag he, ek wil sing, dan, ja, daar is waar wat ons vraag om dit te doen. En kom ons luister in die volgende plat. Kom ons doen Liefde in die Reen, dit is een um, oorgedoende weergave van Kora Marie, sy Liefde in die Reen. En, hy klinkst wat? Daar is een plek in my verbeelding Een plek waarin ek somtijds vlug Na die stultes van die kloewe Blauwgrys valken teen die lucht Ek onthou nog hoed ons zondag Een bik niek teen die berg d Duidelik ook country geluide in daar die ene. Uh, Dit is op die weisie van uh, Billy Joe Spears, se liekie uh, Blanket on the Ground. Uh, maar ons het geluister na Delmarie sy liefde in die reen. Baie mooi, prachtige sing. Was jy ooit op een muziek met ander kunstnaars of beoog jy dalk so iets in die toekomst? Als wat, dat kan gebeur in die toekomst, ons was nog nie op een muziek toer so met ander kunstnaars nie, maar ons hoort ook nou in volgende, nabeie toekomst, as in 21, dat het misschien beter lijk as 2020, 20, <laughs> dan behoort ons weer in volle fort aan die beplanning vir dit te werk. En as jy moet kies, wie sê jy saam nou op so toer? Jo, daar, natuurlijk my dansers. <laughs> sal hulle nie uitloos nie. En dan is daar baie kans prospeksel soms mee, um, wat ek denk is baie talent voel. Daar is baie talent daar buiten. Ek sal so met moe gaan sit en dink, wie? Want ek ken so veel. Um, maar J daar is, ek, as ek so uit my vijsheid kan dink, is, is daar redelijk baie. Jy ek graag so met my so hoofd had. Jy en Clive Broes kom nogal Goed oor die weg en jylle tree baie saam op. Ja, en die Hexelon definitief saamvat, ja. ja. <laughs> um, vertel ons van jou familie. Hoe oud is jou kinders en wat is jou manse beroep? My manse beroep is nou nie saafdags myna, hy is nou nie rekenaars. Um, en my kinders is 17 en 16 jaar oud. Al toe in die oorskoel. En um, al toe op die klomenskoel. En ja, ja Dis dit. En dan, natuurlijk is is my man en my oudste sien, ons die maar ook nog. O, oh, ok. So, die ene is uh, studeer vir uh, klankingenieur of iets? Ja, ja, hy gaan ja. in die richting gaan, ja. Ok. So, enige troteldeer in julle huis? Ja, ons troteldeer so na my spootiek is die kat. Uh, sy is nou eindelijk meer soos een kind in julle huis. En, um, ons vet ook aantie is al die jare nog saam so met ons van 2011 af hm. en sy regeer die huis met, met, met al poeities. Geen honde nie. Hallo? Ja, sy is nogal, ja ek is nog hier sy is nogal een handkie vol, sy het nie eet as jy nie by ons staan in die ochende nie. Hm. Um, wat is jou ginstelinge liekie om te sing tydens jou optredes? Dit sal wees purple, rijn? Okay ek dink dit bly maar een van om, om te op te treemje en vir die mense te syng, ek hou daarvan om het om ook te maak of af te sluit, so dat hang net af wat die atmosfeer is, maar dit is een wat ja, my diep in die hart leeg. Ek het al gehoor wat jy om gesing het, dit is uh, fantastisch ja. en uh, dan ook uh, doen jy baie cover songs of doen jy meeste maf van jou eie ek doen baie kamers soms en dan ook van my einde. Hm. Daar is soveel muziek wat die mense nie hoor in, in die bedrijf nie. En om dit hier levendig te maak is, is eindelik een passie. So die kamers is eindelik vir my die goeie doel, dit bring die muziek weer terug naar die jonge generaalse toe. Hm. kom ons luister na jou volgende plaat. Kom ons speel soms en ga purple rein. Daar toets aan 'n prat. Ah, moet net sê, okay. Lekker like luister To be your weekend lover I only wanted to be some kind of friend Baby, I could never steal you from another Such a shame, shame. kom maar so bietjie terug hier is kompetisie vir hom op 'n met baie gevoel daar gesind deur eh uh, uh, uh, Delmy <lacht> van kom met mevrou Hoestuisen nou As enige een bespreking wil maak, wat is die proceduris en die besonderhede, herhaal nie het enige telefoonnommers of e-post en lees het stadig. Hulle kan e-post na mail at megastars.07 Ek kan al mail, en dan kan hulle ook contact tussen 18 5 weekstel 087 087 as double 2 1150 ek kan er 087 as 22 1150 of jy kan 084 double 3 double 9 131 ek kan 084 double 3 double 9 131, er 131 skakel enige tyd Eh uh, uh, nou eh nee wat het jy gesê mega stars? Ja, mega stars het ah, sê dat is dit is dit jou agente. Ja, kyk ons is mos ons eie um adults mos my agente. Ja ja. En ons het ons eie maatskappy ja. Dis mega stars entertainment. Okay, nie gesien. Okay, ek sê vir jou Baie, baie dankie vir jou rijkwilligheid om deel te wees van ons programma vandag, uh, Delmarie. En uh, ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst. Ek geloof ons gaan binnenkort baie meer hoor van Delmarie Oosthuizen en dat die besprekings gaan inrol. Dankie, Delmarie. Baie, baie dankie en dankie dat ons ons kon kuihe. Thanks. Ok, so net voor ons finaal afsluit gaan ons na nog so twee van Delmarie saliekies richting luister. Uh, die eerste is I'll be all smiles tonight op die weisie van die kalfiewals en direct daarna speel ek een baie mooie van uh, Delmarie, Satin Sheets. Genied het! my cementvloer so my die mail op voor jou te sien waar jy mekaar so rond bestuur oor die weite en die breedte van die skier dit was twee prachtige liekies om Delmerie mee af te sluit uh, I'll be all smiles en dan uh, direct daarna het ons geluister na second sheets was een wonderlijke voorrecht om haar as my gast te hee vandag dit is tyd vir my om af te sluit Baie dankie vir die saamluister en vertrouw julle het vir Delmarie Oosthuis en geniet net soos ek ook gedoen het. Want hou om die muziek van nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige bespreking wil maak of funksies vir enige ander optrede uh, van enige van die kunstenaars wat op my program optrede, wees seker my e-post te stuur op Ludwig Venter uh, at live.com. Dit is als klein letters en dit als aan 1. Ludwig Venter at live.co.z En CC dit ook aan admin at netradiosi.co.z Of jy kan my sommer bel op my nummer uh, 072-541-9803. Ek sal jylle in contact bring met die betrokke kunstenaars. Ek sal baie waardere as die kunstenaars wat uh, vir uh, oplein Skype onderhoud beskikbaar is vir een uh, onderhoud van so ongeveer 30 minute met die uh, doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my uh, oproep sal gee op my selnummer, ek herhaal om 072-5419803. Tot volgende week, maandag, met die heruitsending van my ander program, Treffers van Toeka tot Nou, om drie namerig, is het ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi, kyk na jylle self, en net die allerbeste word jylle toegewens. Ek speel uit met een lied van KC, wat uh, laas week my gas was, Alipad van Spanje af, met Power of Love, wat sy prachtig sing, en dan ook 'n Voorsmaakie van my gas van volgende week. Ek speel Cry to Me van Reggery die Staccatos. Cheers vir eers. Whispers morning. cat smells